Căutăm urmele unei vieci civilizații. Ce vorbești? Da. Mai bine ați spune mâna să-și bucataia bucata aia de arhitravă. Dar nu. încet și cu grijă. Da, da, -te -te da, da. E. Hai, luați și pe băiatul ăsta cu voi. Pe el? Tu cine ești, Pâștule? Gheorghiță. E Gheorghiță și mai cum? Stăm cu Gorgita. Așa, da. Și al cuiești? Al paznicului. Ești la școală? Uh -huh. Am trecut a patra. Ascultă, Piciule, vin furtuni pe aici? Oho.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 Știm, neata, cum se cheamă ăla aia mare și lunguiață da. de colo? Ba vine că nu, dar astea sunt și în grădina publică din orașul nostru E, vezi că nu știi? Aia se cheamă anforă Și nu oală de astea se punea vin sau unde lem. Uite, ăla mai de colo da? se cheamă pitos Și e un vas în care se păstrau cereale Bravo, Gheorghiță! Da, da poți să-mi spui cum se cheamă burduhoasele alea, cât omul de mari? Uite, A, vezi? Le zice Dolium Măi, Gheorghițe, mă, dar tu ești manual de arheologie, mă. Ia, ia, veniți în coasă, vă mai arăt ceva. Ia. Pe lespeziile astea au pășit acum 2000 de ani tineri astrioți recitând cânturi din Iliada. Păcat că n-avem și noi o Iliada, Matei. Avem la bibliotecă și Iliada și Odiseea. Uite acolo, pe malul lacului. Vedeți stânca aceea îmbrăcată în mușchi? Da, mm -hmm. stânca verde.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 Eu și văd acolo în pământ, ca într-o cutie. Săpăm, săpăm... Așa, așa, întâi găsim o roată... De ce o roată? Matei, dar așa se întâmplă de obicei. Apoi încă una și încet, încet, dezgropăm carul întreg. Uită-te la ea cum a început să-i Hai, Iurghiță, să ne apucăm de lucru, că dacă mai ascultăm Ai. mult la mur, apățim la fel. Ne fuge mintea după caiverzi pe pereți.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 Într-un templu astreioții veneau să se ploconească, nu să admire răsăritul de luna. Ești cam o braznică, fetiță. Cum? O braznică? Iertați-mă, am crezut că glumind... Glume, de asta să le faci cu cei de vârstă cu tine. Ia lăsați fata în pace. Ați sărit amândoi cu gura pe ea, de parcă cine știe ce-a făcut. I, uite, de-aia și a luat un cap, fiindcă tu întotdeauna îi ții parte. Așa sunt ele și împotriva mea să coalizează. Sunt o proastă și o mea tângă.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 Mâine îi spun să mă trimit acasă. Hai, face parte bine. Nu, asta nu. Eu am adus-o și eu răspund ea. ea. nu va pleca de aici decât dată cu mine. Atunci rămâi cu ea și pune-i parte totdeauna să se facă și mai obraznic. Florea, nu-ți dau voie să-mi vorbești pe tonul ăsta. Da? Nu-mi dai voie? Bine, bine. Atunci să mergem, Matei. Nu vezi că suntem de aici? Vai, ce-am făcut? Ce-am făcut? V-ați supărat din cauza mea.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 Uite ce frumos e la Fantastic! Un șir de bărci cu făclie Da, sunt pescarii care pleacă în larg să întindă năvoatele Da... Sanda, Sanda, ce-i mură? O barcă se îndreaptă spre noi, n-are făclie Ci se pare, pescarii nu părăsesc niciodată cu voi Și eu îți spun că am văzut o barcă, uite de colo, colo! n a ai intrat în stufarișul de lângă stânca verde <laughs> Păi cu fantezia ta Nu m-ar mira să faci dintr-un convoi de băși pe scărești O flotă de corbi astriote Da, se poate Dar eu tot cred că am văzut barca aceea Ia las asta Mai bine hai să ne închipuim Că suntem astriote Da, eu sunt sclava Mura Mura, cu doi de R Și tu ești stăpâna mea dragă Al cărei a plecat de mult de mări da. Și eu îl aștept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 ce, Ce faci, mâna? Te ai prins degetul? Da! Uf, așa puțin! Uite, voiam să-ți pe de asta și să-ți pun sipetul cu darul. Da-i asta s-a mișcat, nu? Da, și încă cum? Era să-mi rămână și un deget sub ea! Curios! De obicei, asemenea, Lespes cu care erau potite templele în vechime se desfac greu! Eu dacă vreau o să și singură, uite să vezi! Hai, fi cu minte, fii cu minte Uzi, că iar îți mura. mâna, Gata! Nu știi ce descoperire ai făcut. Da, da, da, da, ce facem? Dă fuga la profesor și adă lângă! Da, eu rămân de paz aici. Fuga! Am apurat! Formidabil! Sine! -i. Eu, pleam, adică tu Ce-i fetițo? Nu te-ai culcat încă? Am găsit ceva, ceva senzațional. ce-ai găsit? Nu cumva carul cu roțile de aur. Nu. Stai să ne înțelegem. Așteaptă un pic să te liniștești. Uite cum găsești. Nu pot aștepta. E fantastic. Ceva formidabil. Mm. E să vedeți cum a fost. Eram cu Sanda în templul lui Megasteos și zbolesc, vede. am găsit comoră. cine v-a dat voie să săpazi moartea? Extraordinar! Nu săpam. Ne uitam cum razare luna. Și apoi am ridicat-o lespede și... Da, ascultă, fetițol. Și Sanda unde e? Acolo, lângă comoră. De fuga și cheamă pe Florea Brădean și pe internet. Mă duc să mă îmbrac. La Neapetra eu mă duc, dar la flora Brădean nu. Ei, la el de ce nu? că e supărat pe mine. Zice că nu-s bună de nimic decât de gură. O fi glumit și el. N-a glumit. S-a supărat și pe Sanda. Zice că de ce mi-a apărarea? E bine, mâine o să-l judecăm da. Dar acum cheamă-l că am nevoie de el. Bărmi, David! Dacă-l judecăm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 a dispărut? Comoara! Extraordinar! E, păi da, că nici nu fi fost. A fost, a fost, a rămas Sanda lângă ea. Bun, bun, bun. Atunci unde e Sanda? Aici, aici era. Sanda! Sanda! Sanda! Sanda! Fata asta o fi visat. Nu, n -am visat nea Petrea. Năzare, ei, nu n visat neapetrea. Cum să ne zare, nu mira. Dar dacă e adevărat, unde e Sanda? E de când o fi dormit, de ce crezi? Mura, vin un coace. Da. Așa, dăm lanternă. Oh, Acum spune, unde zici că ai văzut dezaurul? Aici. Vedeți-l de-asta? Da. Eu am dat-o la o parte și... Uite-te la ea. A, pe un copil ca tine putea uni pierdoiul ăsta? Nu mai întrerupe, Nea Petre. Mai bine du te în tavără. Caut-o pe Sanda și roagă să vină aici. Mă duc. Deci, da. ăsta e locul, nu? Da, ăsta. Aici era Sanda. Am găsit! De ce ai găsit, fetița? Un clips, un cercel. Uitați-vă, e cerceiul lui Adevărat, sanda are asemenea cercei. Ia stați! Și mai e ceva! Un band de aur! Iată, e lipit de lei de asta. Gata, gata să nu-l văd! Dar strălucea, strălucea! Lucrurile de... încep să se adeveresc! E latarou! Sando, nu e dat mei. După masa de seară, nu am mai văzut-o nimeni. Bă, am văzut-o eu. Și eu. Nu mai înțeleg nimic. Spune-te, rog, Bradean, când ai văzut-o? După cine ne-am primat împreună? Când s-a însărat, ne-am oprit cu Matei și cu fetița asta care se ține numai de nezbătit. E bine, să lăsăm asta. Da. Am venit toți patru în loc unde ne aflăm acum. Am cântat din chitară și am privit cum răsăre luna. Apoi ne-am cam, cum să vă spun, certat din cel. Da? Și după aceea am plecat la culcare împreună cu Matei. Deci, dumneata, l a -ai lăsat aici. Da. Pe Sanda și pe Mura. Mura, tu ai venit să mă anunți că... Da.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 Parcă gemu cineva. Da, da, da. De acolo vine. Laterna. dați mi laterna. Da. vedeți cu qua. să la uiți. Sanda. Vedeți? N-are decât un gergel. Nu știu eu că e al ei. Sanda. Sanda, ce ai? Cop. Doare, Dați-mi apă. apă. A doua zi, în tabără era o atmosferă încărcată. Fiindcă se simțea slăbită și-o durea capul, Sandana nu ieșise la lucru.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 și îl plecase la Constanța cu adrese către miliție. Profesorul anunțase că nimeni n-avea voie să părăsească șantierul. Mai, Gheorghiu, mai, mai ce băiatul! Tu, tu Mora, Mora, uite, uite ce faci! Te gândești numai la căruțe de aur și la cai, vezi pe pereți. Vai, dar n-am vrut! Tu nu vrei niciodată, dar întotdeauna le faci a napoda. Ce acolo, acolo Fata asta face numai stricăciun. Uitați, v-ați zdrobit cu hârleț un fragment de marmură. De marmură, zici? Ia să-l văd. Încet, încet și cu grijă, copii da. Vino și dumneavoastră. Brădean da. Dă-mi și mie un spaclu. Eu te am găsit un cap, dar n-are nas Sapă încet, Gheorghiță, cu grijă, mare, băiatule Eu am găsit nu sunt două Copii, copii, suntem niște oameni norocoși Am găsit azi o operă de mare valoare O fi vreun original? E, nu, nu, e o copie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 Statuia noastră nu. cu trompetă. Ochii înălțați da. și părul în vânt Pare că vrea să anunțe o veste bună da, Poate da. o mare victorie Cred că e o niche Adică o victorie Niche? Formidabil! Senzațional! Prietena Atenie, ce a născută din capul lui Zeus Scrie în mitologie Chiar așa În unele tradiții grecești Atena și Niche victoria se confundă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 Adică Victoria, cea cu aripi moi. Da. Frumos și adevărat. De sute și sute de ani n-a mai văzut lumina soarelui. Și nici n-au mai spălat-o ploile Dobrojenii. ei hai și veninea, petre Ce răspuns să mi-aduce? nu am făcut nimic. Cum nimic? Păi...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 Află că am descoperit așa ceva extraordinar, nea pe prație. Altă comoară? Da, poate fi considerată mai mult decât o comoară. Sau, oricum, un lucru de mare preț. E. O statuietă. Păi de-astea sunt destule pe aici. A, da, nu prea cred, nea, Petre. E un exemplar unic. O copie după o statuie celebră. Uh -huh. Din școala unui mare sculptor grec, numit uh -huh. Praxiteles. Așa a fi, cum ziceți dumneavoastră. Dacă o moara era altceva... Bine, dar ta asta prețuiește cât o avere. No. Ce n-ar da oricare muzeu din lume să aibă o asemenea capodopere? No, dacă spuneți dumneavoastră, așa trebuie să fie. Eu nu mă pricep la dal d'asta. De da. Mă duc să văd de treburi, să trăiți. Mergi cu bine. La descoperirea statuetei, echipa arheologică s-a mai înveselit. Sanda e din nou pe șantier și se pare că își amintește din ce în ce mai rar de întâmplarea din noaptea aceea. Matei, pus de brădean, și-a luat în serios rolul de șef. Dar într-o dimineață s-a întâmplat ceva formidabil. Stăpâne Mateos, Stăpâne Mateos. Ce ce strigea. S-a întâmplat... s-a întâmplat Ei, un nenorocire. Ce s-a întâmplat? Ce... Niche ce a moi? Nu, cum v-a zburat Lasă asta, a dispărut A, a dispărut? A dispărut? Da. da, toată lumea o caută Și tu trâncănești tu? Nu trâncănești deloc Vai, ne-au furat o pe Niche da. cea a moi Ce ne facem fără Ia ea? Ia nu mai buzii atâta Mai bine să facem ceva, să o găsim Ach, Eu vreau vi da să viața Trebuie să-ți dai viața Dar dacă vrei să o găsim, îți cer ascultare de plină Eu te ascult Și-ți iei Și eu te ascult Dar ce facem? Vă da. spun eu ce. Ca să înțelegeți că și un cap ordonat e bun la ceva. Ești și în clipe astea când iata Nichei îmi primești. Acum vorbesc eu. Ei, spune. Iată ce trebuie să facem. Da. Mai întâi să păstrăm un secret săvârșit și să ne alegem locuri de pândă în partea dinspre lac, pe unde ar putea fugi bandiți. S-a înțeles? Da. Bine, seara după cină, ne întâlnim la doliumul acela de lângă stânca verde. Și nu uitați, nu trebuie să suflați o vorbă nimănui. Nimănui. nimănui. Eu n-am subțat o vorbă nimănui. gândește te na Petra, și gândiți-vă bine cu toții. E foarte important să știm ce om străin a aflat ceva despre descoperirea noastră. Brădean, eu n-am vorbit cu nimeni. Dumnezeu? Sanda? Eu? În afară de Mură? Dar ea descoperise. Mura, tu? Eu am scris lui Igio. Ai scris? Da, cui? Lui Moș Giovanni. Chiar a doua zi după ce am găsit-o. Și cine-i Moș Giovanni? E un sculptor de la noi din târg... Face pietre și îngerași pentru morminte? Crezi că l-ar fi interesat să o vadă? Sigur! De când visează el să facă o statuie pentru grădina publică? Și crezi că nichea noastră ar fi fost bună pentru grădina publică? Da, foarte bună! Moș Giovanni ar fi dresat cu marmură, nu cu gips! s a scris Moș Giovanni despre asta? Nu, până scrie el o carte poștală! Dar... Iertați-mă că întreb! Am făcut ceva rău? Nu știu în care mura! Dar gândiți-vă! Se putea să nu-l vestesc despre asemenea bucurie El care mă învață să sculptez. Da, și ce ai mai scris? Asta nu mai spun Uite, Mura, tu ești o fetiță mare Și îți dai seama că nu ne putem juca cu astfel de lucruri da. Nu-ți face nimeni nimic cu condiția să nu ascunzi nimic Vai, acum înțeleg că mă pănuiți Dar jur că n-am furat-o eu pe sărmana Nichel De ce plăși? <laughs> Dar că te bănuim, nu-ți pare rău? Nu. Meriți să mă bănuiți. Am făcut atâtea prostii pe șantier că... Spune adevărul! Dar ce să spun dacă nu știu nimic? D-am ușor șorșului ce ai. Un, un ciob pe care sunt pictate două gâște. Poftiți. Dar tu nu știi că orice se găsește pe șantier trebuie predat pe loc? Ce voi să faci cu el? Nimic. L-am găsit acum venind în coace și voiam să l l dau... Da, am uitat de el. Vreau să zic așa, Ei, ei mai fi furgă și, și alte alea, de numai ciovuri. Ei, păi așa ne-a vorba. Credeți-mă că nu mint. E așa cum v-am spus. Lasă-o, Lea Petre în pace. Liniștește-te, Mora, și răspundem la ce te întreb. Da. Și ce i mai scris? Mi-e rușine să spun. Cu că și rușinea. Nea, petre, te rog, nu te amesteca. Stai la locul dumii tale. Liniștește-te, petițo, liniștește-te și răspunde la ceea ce te-am întrebat Da, i-am scris că am să fac o copie din după nichia noastră și am să-i o arăt când mă duce acasă Și-ai făcut copia? Da, dar încă nu e gata Când o fi gata să-mi o arăt și mie Vă rog să-mi permiteți Da Eu cred că fără voia ei a fost unealta cuiva Cine știe cine a citit cartea poștală și a dat seama de valoarea descoperirii noastre și... Vă rog să mă iertească când să vă dau o sugestie. Dar eu n-aș mai lăsa o să intre pe șantier. Dar și pentru ce s o pedepsim astfel de Să vă spun. Adinauri uitase în buzunar un fragment de ceramică. He. Mâine este tare să uite altceva. He, he, he. Și așa, mereu până se obișnuiește rău. Nu am furat, credeți-mă. Cum să vă dovedesc? Nu te ridică, Jimura. Eu te cred, un copil cinstit. M mă credeți? Da, sigur că da. Mă credeți? cel mai bun om din lume. Cel mai bun. Pe malul lacului lângă stânca verde Sunt doi vizitatori Ce fel de vizitatori? Uh. Doi oameni care după îmbrăcăminte par să fie de la oraș Pescuiau și vorbeau încet Am vrut eu să aud ce vorbesc, dar erau prea departe Apoi au dispărut Să știți că ăștia scoții. hoții Cu oamenii cinstiți, nu se de oameni uh, Dar era să uit A luint o adresă de la miliție Poftiți, domn profesor uh. Ciudat Tare ciudat. Ce spune? Vă facem cunoscut că din ziua plecării dumneavoastră, șantierul arheologic de la Astria este închis pentru cercetări. Nea, Petre, te rugasem să mai cauți niște săpători. Eu am anunțat în satul vecin că avem nevoie, dar nu-mi vine să crezi că găsit. găsi. Și totuși ne mai trebuie oameni. Dar cine urcă dâmbul acela? Hmm? Hmm. Mi se pare că e Baciu Grigore. Și oia ar fi ceva de dar lui. Văd că vine de-a dreptul un paci ce -o fie vrând? Aflăm noi îndată. Uh, cu bună ziua la dumneavoastră. Bună, bună să fie inima băciule. No, no, no, no, no, no. Dar ce vânt te mână încoace? Nu. No. Am auzit că e nevoie de săpători aici, la cetate. Da, este adevărat. De și ce mi-am zis eu? Băieții ăștia, ei, toți stau cam de acum. Poate ori mai câștiga și ei un ban. Da, băieții ce zic? Păi ce zice Baciu, zicem și noi. Atunci ce bine. Da, Petra, ai unde să-i culci pe băiețeștia? Păi cu mâncarea treacă, meargă, dar cu dormitul e mai greu. Nu, ficiorii miei sunt învăța să doarmă pe câmp. Așa că ne-am înțeles. Și voi, ficiori, să nu mă faceți să rușine. Nu Nu, rămâneți cu bine. Cu bine, cu bine. Nu, să-ți Ei, atunci, da treabă. Haideți cu mâine să vă dau casmale. Cum se cade un cu Grigore? Da, cum se cade. Iată-i. Ăștia sunt. Vin în coace. Cine e, Gheorghi? Pescari. Pescarii e de la oraș. A, dar au curaj, nu glumă. Ia să vedem ce vor. Dragă, tare. Și ce să vezi? Un pește uriaș. de da. unde? Un bocan. Eu am fost mai norocos. Zi. Da. Bună ziua. Bună ziua. Ce doriți dumneavoastră? Vrem să vizităm cetatea. Dacă bineînțeles, se poate. Din păcate, nu o să se poată câteva vreme. Păcat. Am făcut atâta drum degeaba. E, poate că nu e degeaba. Văd că aveți un arsenal întreg, de pescuit. Da, e o îndelepnicire plăcută. Sunteți arheologi? Amator. Mm. De altfel, Dobrogea noastră este un imens muzeu arheologic. Și ziceți că nu se poate să vizităm șantierul cu niciun tip? v-am spus că deocamdată. Dacă vreți să veniți în cantonament, veți găsi acolo piese foarte interesante. Vă mulțumim, vă mulțumim. Ce zice, ne? -a? Eu aș prefera să le văd când se scot din pământ, dar dacă nu se poate... Îmi pare rău, dar nu se poate. He, atunci să mergem în cantonament. Da. Matei, conduc pe vizitatori. Vă prind și eu din urmă. Trebuie să mai dau unele dispoziții. Vă rog, Ce face aici, Arheologie. Mai, mai, mai. mai. Și cât îți plătește pe zi? Nimic. Sunt hmm. invitat. N-am venit pentru bani. Nu, interesant. Și mai sunt și alții invitați cu tine? Mai sunt. Nu mm. prea ești vorbăresc din fire, băiețaș. Dacă vreți, o chem pe mură. Ei merge gura... Și unde e mur acum, hă? Acolo, pe șantier. Atunci du-te și cheamă. Ah. Aha. da, uite că am și ajuns. Da. Fii ce de pietre. ce zici de asta, Joan? Minunat. Iată aici o metopă mm. care... Mm. Rădeam. Sanda, mura, gheorghiță, veniți încoace. Da, da, da, da. în eu, eu am să mă Dau indicații unde să săpați, da, da, da. dar voi fiți numai ochi și urechi. Perfect. Ochi, urechi. Vizitatorii aceia am par cam suspecti. Și vă în așa fel încât să nu înțeleagă că-i bănuim. Da. Și fiți atenți la tot ce fac, ochi și urechi. Ați înțeles? Da, da, da, înțeles. da. cu grijă și când e ceva, ce da. maxima. Da. Eu mă duc în tabără, fiindcă Hai am -te -te da. -te -te -te -te -te. Da. E dintr-o țară de ospășoane. Poate să fie o friză foarte veche, s-ar putea. Din câte mă pricep eu la treburi de-astea... Da uite pe... scuzați, nu vă știu numele. Stoianescu, profesor de istorie veche. Îmi pare bine. Numele meu e Marin Vidroiu. Prietenul meu se numește Jean Corodi. Noi tocmai ne contrazicem în legătură cu o bucată dintr-o feză veche. Prietenul meu susținea că... Vă rog, vă rog să poftiți înăuntru. Acolo vom discuta Mulțumesc. despre tot ce vă interesează. Mulțumesc. Matei, du-te la mama Anica, la bucătărie. Da. Spune-i am moastre și o rog să trimită trei cafene mari. Am înțeles. De ce vă deranjați? Dar nu e niciun deranț. Sunt așa de rar oaspeții ca cei... Jane la 500 cu 500 se cade să răspundem. Spune cine a mânat în coace. Da. Câteva zile de la venirea celor doi străini Și în tabără nu se petrecuse nimic deosebit În afară de faptul că le dăduse în cuvințarea să meargă pe șantier La orice oră ar fi vrut ei De cum se zera, plecam pe furiști din tabără Și împreună cu Gheorghiță și cu Matei Ne instalam la posturile noastre de observație de lângă stânca verde Dar era din ce în ce mai greu să ne strecurăm spre locul acela din cauza săpăturilor aduși de Baciu Grigore, care dormeau sub cerul liber împrăștiați prin tot șantierul. fiind în teamă ca nu cumva să se afle secretul nostru, am propus schimbarea locului de pândă. Dar Matei ținea morțiși că numai pe acolo se puteau strecura hoții. Și mai credea ceva Matei, că tezaurul și statuia lui Niche Victoria erau încă pe aproape. Dovadă cei doi vizitatori suspecți care, după părerea lui, nu așteptau decât un prilej să fugă cu prada. Dar de ce îi tolerează pe lângă el? Mister! Cum stăm acolo ghemuiți, așteptând să se petreacă ceva, se dezlănsuie furtuna. Fulgerele brăzdau cerul negru ca smoala. Când deodată... Iurchiță! Mati! striga! Vorbește mai încet! Ia uitați-vă! Ce se vede acolo, către marginea lacului? A, umbră. E un om. Pa parcă sunt mai mulți. Vin încoace. Mor de spaimă. Nu ți fie frică. Mai sunt și eu aici. Uite, uite că se apropie. Să nu ne simtă. Da, ta, ta. De aici ne despărțim. De. Ne întâlnim acolo la Tristii, mm -hmm. unde am ascuns barca. Eu pe aici, că nu e nici dracu. O-i mm -hmm. pe malul lacului. Oh, nu mai eu știu cum am reușit să le ascund până acum bine, bine, bine, bine. O să am în vedere asta. Mi-a adus banii. Să o înțelegi. Hai la tine pachetelul. He, mai e vorbă. Ce-ai vigrezut? E în regulă. Dă-l E, Mai întâi de banii. He. Altfel cum? He, te, sunt aici în, în plicul asta Douăși de mii în cap? Nici un franc mai puțin? Douăzeci de mii în cap. Așa. He, uh -huh. Acum n-aș fi Statuia zici că e loto. Atei, atei eu strig. Dacă toate noi nu o moară. Ia ia. Ce? Mi s-a părut că am auzit ceva. Hai. L-au descopsit. Eu strig. să Am dat Hai! Hai! Să mergem în ajutorul lor, dacă scapă cum Battle Harry. Fiți liniștiți. S-au luat toate măsurile ca să nu avem nicio surpriză neplăcută. Siguranța cu care îmi vorbiți mă liniștește. Dar oricum, de ce întârzii atât? Câte ceasul dumneavoastră? 11. Atât e și al meu. Din clipă în clipă trebuie să sosească. Am vrut să vă întreb mai demult, dar abia acum mi-am amintit. Anume. De ce mi-ați răspuns la adresa aceea, ca abia după plecarea noastră veți începe cercetările pe șantier? de câteva vreme ne fusese semnalată prezența unui hoț specialist în furturi de valori arheologice și numismatice. Nu înțeleg. Nu avem niciun străin pe șantier. Evident. În schimb, se poate găsi un om care să nu reziste ispitei banilor. Ah, încep să pricep, da. De aceea v-ați gândit să trimiteți adresa, pe care eu aveam să le-o aduc la cunoștință oamenilor mei și deci... Să-l facem să... pe hoț să se grăbească. Totuși nu mi-întră în cap că printre oamenii aceștia pe care am pretenția că îi cunosc puțin. Poate să fie șocanari. Și cu toate asta, da. dai în Misiunea a fost îndeplinită. Ion Murgu, hoț de valori arheologice, a fost arestat împreună cu de său, Petrache Petra și cei doi Barcagi, în momentul când se pregăteau să fugă cu tezaurul și statuia prin punctul numit Stânca Verde, de pe malul lacului. La Petrache Petra s-a găsit o sumă mare de bani pe care presupun că a primit-o de la murgu pentru obiectele furate. Îți mulțumesc și te felicit pentru felul în care ai îndeplinit misiunea. Să intre arestații. Hai, intră. Așa, voi să fugi cu tezaurul, ai? Și cu statuia. Eu nu am vrut să fug. Spune Petra Petrache câți bani ai primit. 20.000 de Spui tot, să se, se ține seama la judecată. <hă>, dacă se poate, să te și iertăm, nu? După ce ai vândut o avere de milioane pe care ai furat-o statului și poporului nostru pentru 20.000 de lei. Mă mir ce mă oprește să nu-ți capul, nemernicule. Nu merită nici atâta, Bărădea. Dacă omora pe sandatul atunci, în noaptea ce e? Nu eu, nu. Murgu a lovit-o. Deci și la celelalte mai adăugăm la capitolul Murgu și tentativa de asasinat cu premeditare. Să nu uiți asta. N-am să uit Mi se pare ca Nu o să plecăm. Aveți grijă să nu vă în haide! Fiți liniștiți și toți ceilalți să fiți liniștiți. Au încăput pe mâini sigure. Aduceți statuia și tezaurul și predați-le. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din suflet că ați salvat-o pe Niche, cea cu aritmui, sărmana Niche, cu tot fi suferit acolo unde o ascunseseră. Ei, moși pe trache, de pe treacă, deștemei fost! Și noi te credeam bun ca pâinea caldă. Rămâneți cu bine! Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi! Și pentru salvarea acestor prețioase opere de artă. Nu aveți pentru ce nemulțumit. Nu ne Nu ne-am făcut decât datoria. A doua zi era senin și un soare cald. Umpreștia cu dărnicie lumină peste ruinele cetății, peste lacul neted ca o oglindă, peste toată glia dobrogeană. Era o furtună de nedescris. Se împacheta cu grijă materialul arheologic care trebuia expediat Academiei. Toată lumea era cuprinsă de graba pregătirilor. Nu mai nu se vedea pe nicăieri. Ei, copii, sunteți gata? Putem călni la drum? Atenți, spune șoferul să tragă camionul. Liber la îmbarcare, poftiți în vagoane! Hai. Hai. S-a urcat toată lumea, nu mai lipsește nimeni? Ba da, lipsește cineva! Cine? Cine? Cine? Cine? Gheorghiță! Ah, nu l-am văzut deloc. Îmi cine? pare rău că nu mi-am luat mai de la el. Ei, și mie îmi pare, dar ce să facem? Eu fi fost greu să suporte clipa despărțirii. Să mergem! Hai să Uite-l! Uite-l pe Gheorghiță! Gheorghiță! Gheorghiță! Stați-o da dată! Viu, viu acu! Hai, Hai Gheorghiță! Te-am adus mai de câm, Mura! Ia-i cu tine! La revedere, Matei! La revedere, Giorghiță. La revedere, Mura! Gheorghiță! Gheorghiță, nu plânge! Ești un om în toată firea! Se poate, Gheorghiță! La revedere! La revedere! Vă aștept și la anul și atunci poate găsim și căruța cu roțile de aur. <fixi>